Олександра Сергійовичу Бакула в очевидь, з того боку влило так, що годі було вставити «Бодай слово». Дружина стояла, притилившись до двірка і, схвильована настями, мовчки спостерігала цю картину. «Ви ж самі не даєте слово сказати. Їхав на сімнадцяту до Дмитрограда так, як викликали». Стало погано. Щастя, що встиг з дороги з'їхати. Серце прихопило. Втратив свідомість. Три дні на повному виснаженні. Хвилин п'ять йому в більш ніж дохідливій формі пояснювали, що втратив полковник не свідомість, а багато що іншого. Відсторонивши трубку від вуха, він сперся нею на кілька секунд на диван, та потім протилив знову. Там пішла інша тема, тому що слідчий, витримавши паузу, промовив. «Олександре Сергійовичу, не знаю, що там здалося Демидові після того, як я поїхав. Підстав для подібних висновків я йому не давав. З'ясовуйте це, будь ласка, з ним. Зараз мені дуже погано». І я викликаю лікаря. Як вам буде завгодно? Рапорт написаний. Я більше не служу у поліції. Завтра здам посвідчення та зброю, якщо доживу. Бакула вимкнув телефон і кинув на підлогу поруч із диваном. Потім відвернувся до спинки та потяг з неї накидку, накриваючись із головою. Тіло починало лихоманити. У середині підступно холонуло, і Петрунь, ніяк не міг збагнути, яку ж власну гру можна почати задля свого порятунку, скориставшись обставиною, що жодна зі сторін не розуміє мови іншої. Ідеї та припущення накльовувалися мляво, Думки збивалися. Як використати почути? До того ж звернутися до полоненого напряму небезпечно. Кілька разів, коли емоції брали горю, Дон Маріо забувався і починав говорити до стрільця, потім згадував, що той не розуміє іспанської і переходив на англійську. Як з'ясувалося? «Боодан так міг спікати». Та врешті-решт розмова заходила в глухий кут і знов підключався Петро. Тож на елементарному рівні обидві сторони таки могли розмовляти. І хто заважатиме цьому Богданові сказати аргентинцю, що його перекладач веде подвійну гру? Коли треба рятуватися самому, людина ладна використати все, і не турбуватися про долю іншого. До того ж Рауль постійно тримав комп'ютер у робочому стані і, схоже, вів звукозапис. Як бути? Та наступні слова патрона одразу перебили всі думки, і Петро почав перекладати. Я походжу з давнього іспанського роду. Моїми предками були конкістадори, які ще за старих часів обживали континент. Потім їхні нащадки займали високі посади у державному устрої Аргентини. А прадід мій Антоніо Дальбоска заснував копальний бізнес у XIX столітті і на кінець свого життя володів численними рудниками, які зараз видобувають 70% срібла та 90 титану країни. Він створив найпотужнішу на той час промислову структуру, мав вплив не лише в своїй країні, а й далеко за її межами. І волів, щоб діти та онуки продовжили його справу. Мій батько Карлос дель Боска не мав порозуміння з братом котрому багато що передалося від матері, яка мала європейське коріння. Батьків молодший брат, а мій дядько Альваро, успадкував від неї легковажність та непередбачуваність. Не маючи бажання займатися родинними справами, Альваро проводив життя в розвагах і набув репутації затятого картяра та підступної людини. Немало зусиль поклав мій дід, аби наставити його на істинний шлях, та все було марно. Альваро поступово відгороджувався від сім'ї і, глибше, занурювався у сумнівні оборудки. Батько разом із братом були пізніми дітьми, і дід розумів, що невдовзі йому не стане здоров'я піклуватися про них. Доля молодшого. Дуже непокоїло його, і дедалі частіше старий просив Карлоса вплинути на брата. Батько ж вважав його цілковито пропащим і одного разу так йому й сказав. Здоров'я дідове на той час добряче похитнулося, викликавши Альвару, дід заявив, що його воля аби діти трималися, як заведено між братами, і разом продовжували родинний бізнес. Якщо ж вони не здатні порозумітися, то жоден з них не матиме нічого. Дід витяг монету, вилотув власноруч у майстерні, поклав на колоду і розрубав гострим мачете на опіл. На це йому ще вистачило сил потім вручив обом братам по половинці і сумно посміхнувся. Богдан та Петро слухали, забувши про власні проблеми. Дивна магія розповіді заволоділа ними, хоч обоє мали вдосталь власної гризоти. Коли темниця дихає з либин століть, бодай на мить відсторонюється від теперішнього, від насущних бід. Так відбулося і з ними. Сенс цього жесту полягав у тому, що старий, будучи грамотним на той час металургом, зумів відлити дублон з відповідним містом сирібла та титану. Особливий склад небаченої досі руди в одній з копалин дозволи йому зробити, зробити це, захлавши вибухівку. Він поховав навічно унікальну жилу, позбавши таким чином своїх нащадків можливості виготовити дублон повторно і стати володарем заповітної монети. Інакше, окрім як скласти докупи ті половинки, що є. Усе ж копальне виробництво за день до цього було передане муніципальній владі і працювало тепер винятково на державу до того моменту, доки обидвоє братів звернуться по своє. Пред'явлені половинки однієї монети, аналогів якої більше не існує, мали служити доказом їхнього порозуміння. У такий оригінальний спосіб дід Дона Маріо покарав обох своїх дітей за небажання миритися. Якщо ж ви, за так і не зумієте цього зробити, сказав Антоніо, то, вочевидь, ваша доля померти жебраками. Половинки дублона, передавайте у спадок вашим дітям. Можливо, вони зроблять це краще за вас. Дель боска обвів поглядом присутніх і зупинився на Богданові. І що? «Ніхто з нащадків не спробував помиритися?» – здивувався той. «Могли б принаймні фіктивно пред'явити свої частини, оприходувати бізнес, поділити заводи та копальні і жити далі, хто як вважав за потрібне». «Не могли», – заперечив Дон Маріо. «У заповіті мого діда, який помер за кілька місяців після події, було передбачено багато такого, що справді змушувало братів зблизитись. Наприклад, реальний дохід від бізнесу будь-хто з них міг отримати лише після розширення виробництва, відкриття нових копалень, сплати податків, залучення нових працівників і ще багато чого а будь-яке рішення стосовно управління бізнесом, брати мали право приймати лише у двох, знову ж таки, пред'являючи державним арбітражним структурам своє право. Та й самі копальні було передано в оренду державі на 10 років, упродовж яких брати за умови взаєморозуміння могли лише здійснювати керівництво і отримувати дохід. Стати ж повними власниками, як дід, можна було лише по закінченні цього терміну. А далі події розгорталися непередбачувано. Зрозумівши, що швидко отримати реальні гроші з батькового спадку неможливо, Альваро махнув рукою, а невдовзі йому жорстко не пощастило у грі. Він програв усе, і змушений був поставити дублон, розповівши суперникам про його походження та цінність. На закінчення гри Альваро Дельбоска залишився проти Габріеля Барози, сина Убальдо Барози, людини, яка контролювала в ті часи наркоторгівлю не лише в країні, а й у цілому регіоні. За ним... І лишалася кінцева перемога, а потім виникла сварка. Остаточно з'їхавши з глузду, переможений просив борг, та суперник, лише глузував з нього, попри всі свої недоліки, Алваро умів не дати себе скривдити. Скінчилося тим, що, пострілявши охорону і увігнавши кулю у чоло Габріеля. Він зумів видертися з казино і зникнути у кварталах. Шукали так, що навіть тобі не наснилося б, продовжував Дон Маріо. Урбальдо поклявся покласти власне життя на розшук убивці сина, та той, наче крізь землю провалився. Провинну переклали на мого батька, який на той час уже зумів відкрити власні копальні. Хоч як доводив той свою непричетність до братових справ, вийти неушкодженим не вдалося. А Бароза тим часом зумів виловити людину, яка допомогла вивезти Альваро до Європи. Від батька відчепилися, і Дон Убальдо, як тоді його називали, Збирався простягти свої довгі руки за океан. Перешкодила Друга світова війна. На континенті почався безлад, і досягти мети стало нереально. А я, будучи слухняним сином та здібним учнем, зумів розвинути родинний бізнес і міцно стати на ноги. Тепер у моїй власності численні металургійні та рибопереробні заводи. Я впливаю на політику країни і не тільки. Єдине, що псує мені життя – невиконання батькового заповіту. Останнім його побажанням було відчукати Альваро або його нащадків та повернути копальні Карлоса дельбоскі які тепер стали могутнім концерном. Нині ми партнери по бізнесу, той час як концерн, Мав би просто мені належати. Цікава розповідь, зауважив Богдан. Отже, тоді монополія на цілу копальну галузь в Україні. А дай мені вдасться допомогти вам у вирішенні проблеми. Зроблю все можливе, адже без вас і мені не вигрибти. А ще скажу. Словом, після почутого я майже упевнений, що дядько... Ваш там. Там це де? Якась сила, наче підхопила дона Маріо з поруч поруча якого зарепіли під потужними долонями. Там, це у землі, пояснив Богдан. Звісно, неживий. Гадаю, шлях його перервався у 1940 році перед самою війною, яка палала у Європі, і ось ось мала початися на цій території. Коли мій детектор спрацював на кольорові метали, я зупинився і почав копати, але натхнувся на людські кістки. Пристрій же вперто й далі сигналізував про наявність металу там, всередині. Я не плюндрую місць поховань. Та була обставина, що змусила мене заглибитись і дістати знахідку. Цікаве сполучення різних металів, якого раніше бачити не доводилось. Все підтвердилось. У рештках цієї людини, якраз там, де закінчуються ребра, знайшлися оцей ваш дублон і куля. З монетою мені було важко визначити. Куля ж належала до озброєння Червоної армії передвоєнних часів, а знаходилися вони практично поруч. Щоправда, в цих рештках відчукалася і друга куля, така сама. Все стало зрозуміло після обстеження території. Свинцеві кулі всі однакові були зосереджені на площі в десяток метрів, тобто там, де потрапляли в тіла, а поруч знаходилася така сама площина, засіяна латунними гільзами. Усі практично на купці. Стріляли з кулемета Максим. Скоріше за все, це місце розстрілу. Якби йшлося пробій, загиблі лежали б на значно ширшій території. Тільки страта. І тоді стає зрозумілим перебування от її половини вашого дублона у людських рештках ув'язнів, забирали все і зберегти цю річ можна було тільки проковтнувши її отже альваро якщо це він став злочинцем і в європі констатував дон маріо зовсім не обов'язково не погодився богдан і навіть швидше за все – ні. Ви кажете, дід ваш оженився на європейській емігранці? А з якої країни? Польщі. Ну, тоді ми можемо дещо припустити, вів своєї Богдан. Наприклад, чи ваш дядько Альваро, наляканий переслідуванням з боку того Баррози, вирішив заховатися якомога глибше? Те, що його вивезли на судні до Європи, для вас так розуміють доконаний факт. Він володів мовою. Певною мірою кивнув головою Дельбоска. Бабця навчала їх обох. Навіть у мові мого батька, коли нервував, іноді проскакували незрозуміли славянські вирази. Вся крев, це улюблене або курва мать. Богданові очі округлилися, коли поміж незрозумілими іспанськими словами почала проскакувати лайка ближніх сусідів. Та Петро справно встигав перекладати. «Гарно навчила», – зауважив Богдан. «Тоді найімовірніше, що Альваро шкурнув не просто до Європи, а саме до поляків». А оця західна територія, що зараз наша, тоді перед війною, була під Польщею. І, гадаю, дядько ваш, не став тут кримінальним злочинцем, хоч і мав хист. Кримінальників не розстрілювали тим паче масово, повірте мені, як історику. Навпаки, більшовицький режим – Використовував їх для знущань над політичними у колоніях. Скажіть, у дядька були збереження, який той міг забрати з собою? Капіталу не мав, упевнено відповів Дон Маріо. Але щось напевно повіз. Принаймні, програни в той вечір складало чимало суму, стільки ж не менше мусів мати бароза. Пострілявши суперників, Альваро забрав усе з собою. Можливо, прихопив і ще щось. Ну ось, підбив підсумки Богдан, брат вашого батька розумів, з ким має справу. Уявляв, що чекає його, коли впіймають. Тому логічним було б його рішення заховатися у глибинці. Купити будинок у селі або невеличкому містечку. Знайти якусь панянку або вдовицю гарну. Ну, ви згодні, що не намагався б одразу відкрити власне казино, аби товхтися у злачних місцях? Саме там люди ото шукали б його найперше. Гадаю, дядько ваш десь просто осів, гарно так, заможно, а в сороковому прийшла радянська влада яка нищила всіх незгодних, а також заможних. Міг потрапити під загальну грибінку. Усе це з розряду припущень похитав головою Дон Маріо. Тим паче Альваро був схиблений. Він міг займатися тим самим і у Європі. Ризик, авантюризм, стиль його життя – тож цілком можливо, що дядько знову спустив усе в якомусь казино, у тому числі й дублон. І ковтала його, переховуючи від тюремних наглядачів, вже зовсім інша людина. «Ти ж не вивчав тих рештків?» «Навмисне не вивчав», – згодився Богдан. «Але певною мірою цікавився, коли схожої монети – не знайшлося в жодному каталозі, я ще раз повертався на місце і розкопував поховання, щоб дослідити, адже прагнув будь-що, встановити її історію. Загиблий мав особливість – криві ноги. Це, якщо по-простому казати. Я вам говорив, що цікавився різними розділами археології, в тому числі тими, що вивчають будову та стан збереження кісток з метою встановлення епохи проживання та інших важливих моментів. Це й збило мене з пантелику. Особливість остенових стегнових кісток одразу впадала в вічі. Це поширене явище, коли людина, образно кажучи, від народження в сідлі. Ноги ростуть, формуються у звичному положенні, обіймаючи круп коня. У нашій місцині це навіть за давніших часів не було поширеним явищем. Тому, знайшовши монету, спочатку я вигадував різну стародавню мечню, Але дослідивши повторно, таки встановив істину. Знайшов дві довоєнні кулі, від яких загинула ця людина. Рештки інших Розстріляних і тоді зовсім розгубився в спробах пояснити походження вашого дублона. Схоже, це таки Альваро, вражено похитав головою Дон Маріо. У нього справді були криві ноги. В Аргентині, з давніх давен розвинуте коневодство. Тільки можу вас запевнити. Не верхи скривило йому ноги, несподівано перебив Богдан. Я, коли розбирався, вичитав ще одну цікаву річ, і компетентні люди це підтвердили. Такі негаразди трапляються ще у дітей внаслідок перенесеного рахіту. Ну, це коли взагалі кістки страждають. Але тоді зміни можна знайти не лише на ногах. Завжди, щоб встановити цей момент, шукають насамперед особливі ознаки на черепі. І я знайшов. Достеменно з'ясував факт, що саме хвороба і виявилася причиною таких змін. Ось, діставшись до комп'ютера, Богдан вивів потрібну сторінку. Це ще одна електронна скринька, яка також належить мені. А ось лист до людини, з якою я переписувався та консультувався не раз. Він – професійний археолог. Не знають навіть, хто такий. Просто інтернетівське знайомство. Оце серія знівків, зроблених мною там. Череп загиблого, серед рештків якого і знайдено вашу штукенцію. Він пояснював, відмічаючи стрілочкою потрібні місця, поки Дельбоска не перервав процес. Саме про це я й хотів сказати, але ти перебив. Дядько Альваро дуже хворів у дитинстві, довго не міг ходити. Батько розказував, що дитиною він мав маленьке тіло та непомірно велику голову. Мій батько за натурою був суворою і навіть жорстокою людиною. Це й стало причиною його нелюбові до брата. Запанувала тиша. Тільки тихо клацали кнопки клавіатури під пальцями. Клацали під пальцями Рауля, який нахилився і тихо промовив кілька слів у самісіньке вухо Дельбоски. Ну, якщо ви все-таки «Маєте мене за килера. Зроблю контрольний постріл», – додав Богдан. «У спробах ідентифікувати ваш дублон я зв'язувався з одною людиною, фахівцем-краєзнавцем. Не буду вдаватися до подробиць, але діяльність її як голови Товариства спадщина полягає вивченні невідомих поховань та перепоховання загиблих Другої світової». Звісно, Галина не розібралася в знахідці, натомість познайомила мене з жінкою, з якою зустрілася кілька років тому під час проведення краєзнавчої експедиції. Так ось паніця повідомила, що Дідії у 1940 році начебто був заарештований НКВС через своє латиноамериканське походження, а мама, нині покійна, розповідала, що в останній момент, перед арештом він встиг проковтнути монету, яку завжди беріг. Я також зустрічався з цією жінкою, звати її Уляна Жукевич. Почув те саме слово в слово. Дублон ваш показував, та вона лиш знизала плечима, адже бачити його раніше самі, розумієте, не могла. А прізвище? Щодо прізвища також нічого. Гадаю, швидше за все, дядько ваш тримав його у таємниці. Усі мовчали. Дон Маріо підвівся та лелекою процибав по кімнаті, а всівшись на місце, упевнено промовив причому слова його, хоч Петро не спізнився з перекладом, були насамперед звернені до помічників. Це Альваро, і я мушу забрати його з собою. Приблизно цієї ж години у високому кабінеті іншої країни зібралося четверо людей. Той, хто увійшов останнім, ставив на всій комп'ютерної системи та усім своїм виглядом висловив готовність працювати. На екрані з'явилася тижнева підбірка матеріалів, представлена для ознайомлення. Маленький сивий чоловік, що говорив скоромовкою, ковтаючи окремі слова, був найстаршим не лише за віком. Увесь його вигляд та поведінка чітко давали зрозуміти, хто у хаті господар. Пробігшись поглядом по папках, він тицнув пальцем і промовив. За цього почнемо. Там у Прибалті вже півроку щось діється. О ті так звані спільні навчання, булька на лохів розрахована, я відчуваю, дані достовірні. Так точно. Проте нічого нового, що би, бодай, чимось відрізнялося від минулого тижня. А коли у вас будуть новини? Тільки не розказуйте мені, як важко там працювати. Я все це знаю. З малоросійських питань, що? Є матеріал стосовно зустрічі у Німеччині на вищому рівні. Далі про новий проєкт створення прикордонної зони на сході.